bambamora kitanda kimoje kimalala kuna mama watatu akijifungua ngine mapacha inakuwa ni tabu ya watu walalamu zungwani ndicho kilicho sababisha isheni waite uyui ni waite na manispaa ni muite pia na katibu tawala wa mkos. ili kwa pamoja tuweze kushirikiana kuona kwamba tunafanyaje sasa watu waliletee maisabu makubwa makubwa na kusema hivi itashindikana nataka mahesabu mepesi mepesi sasa daktari na kutaka utuonyeshe hapo kusudia ambapo patatakuwa pakarabatiwe Tuweka utaratibu pakarabatiwe vitanda viwekwe magodoro yawekwe masiko yawekwe wakilala kilala hapa por medida ou na amplitude